Ріки, як мої роки, Що через поділля лине піснею завжди. Зараз да, між переглями крізь літа, Все біжить, біжить містра вода. Не спліть ріки, як мої роки, Що через поділля лине піснею завжди. Запитаю черзілля, де є краще запобілля, замережива казкові берегом ріки, наче зоряні світанку, вишиття у подолянку, Зачарують бісеру сорочку на віки. Я одіну вишиванку і знайду свою дістрянку, що у мою пісню заблукає. Над берегом далеко, не бігенко жуя лелека, наче кильми крайній обіймає, да між перегами ти світа, все біжить, біжить ні страмота, не спинить ріки, як мої роки, що через поділ поділля вине піснею завжди. Так, Переобитий слітає. Все. Біжи, біжи не спинить ріки, як мої роки, що через поділяли на пісню завжди. Як мої роки, що через поділляли, не піснею завжди. Так, між парами після літа. Все біжи, біжить і стравода, не спиніть ріки. Я мої роки. Що через поділляли не піснею завжди.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 Програму приготовили Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Наталія Гріга, Оси Брошка, бри допомозі технічного асистента Пілипа Раскольчука. Бажаємо вам приємно провести час. Літопис важливих подій з історії України. 25 листопада 1838 року народився письменник Іван Нечуй-Левицький. 25 листопада 1905 року появилася в Появилася в Лубнях перша українська газета під царським режимом – «Хлібороб». 25 листопада 1934 року помер великий історик України Михайло Грушевський. 25 листопада 1956 року помер видатний кінорежисер і письменник Олександр Довженко. 27 листопада 1863 року народилася письменниця Ольга Кобилянська. 27 листопада 1901 року народився поет і перекладач Михайло Орест, Михайло Зеров. 27 листопада 1937 року большевики розстріляли митрополита Української автокефальної православної церкви Василя Липківського. 27 листопада 1943 року Велика битва УПА з двома німецькими дивізіями в Чорному лісі. 28 листопада 1683 року помер український церковний, освітній і громадський діяч, професор і ректор Києво-Могилянської колегії, архімандрит Інокентій Гізель. 28 листопада 1970 року у Києві руками КГБ замордовано видатну мисткиню-патріотку Алу Горську. 9 листопада 1778 року народився видатний прозаїк нової української літератури Григорій Квітка-Основ'яненко». 29 листопада 1899 року народився цікавий письменник Григорій Косинка, і 29 листопада 1661 року засновано Львівський університет, нині імені Івана Франка. День подяки у Сполучених Штатах Америки та обжинки в Україні. День подяки припадає на останній четвер місяця листопада, як це встановив Конгрес Сполучених Штатів Америки у 1941 році за президента Рузвельта. Сам собою він від 24-го року започатковує передрізв'яну гарячку покупок, так звану Чорну П'ятницю, і був використаний Мейсі в Нью-Йорку для влаштування паради від 1924 року, до якої придивляються мільйони американців. В тому комерційному аспекті Дух Дня Подяки Десник. Однак його зберігають багато родин, які вже традиційно сходяться в цей день, щоб у родинному колі відзначити цей четвер молитвою, подякою за все добро, що приніс цей останній рік, і щоб спожити традиційні страви у лоні родини Індика, Печиво, Сарбуза та інші. Історично. Перший найбільший відомий у США День подяки виглядав зовсім відмінно. Причолив ще після п'ятимісячного плавання в листопаді в 1620 року на кораблі «Мейфлауер» не там, де сподівалися, перші 102 поселенці, так звані паломники, рішили поселитися у Плимітт-Рок, у місцевості Нової Англії, яка була поза юрисдикцією урядів, і там підписали «Мейфлауер-компакт», «Мейфлауер-договір», створила власний уряд і встановили свої закони. Тут вони перебули сувору зиму, втративши біля половини своєї залоги. Вони дожили весни і з допомогою місцевих індіян племени Вампано навчилися вирощувати кукурудзу, гарбузи, промишляти та ловити рибу. Коли зібрали урожай, запросили своїх добродів індіян на День поняки, який після відповідних молитов, бо прибулі були протестантами, перетворився на триденні святкування. Сам шеф племені індіан приніс в дарунок поселенцям п'ять серн. В історичних записах не згадується індика. Більш схожим було, що вони їли деку качку, варений гарбуз і зробили, щось на... і зробили щось на зразок смаженого хліба з кукурудзи. Не було також ні молока, ні сиру, ні картоплі, ні масла. Вони не мали Домашні її ходови для виробництва молочних продуктів, а щойно відкрита ними картопля, багатьма європейцями, ще вважалася отруйною. Зате на святкому столі були риба, ягоди, омари, сушені фрукти, молюски, дичина і сливи. Так пише сайт американського Американської амбасади в Україні. Індик входить в історію дещо пізнішим додатком до справ. Однак нас цікавить дух цих святкувань, який у великій мірі затратився представниками первісного духу, є офіційно збережені два проголошення дня подяки, звернення від президентів Америки Джорджа Вашингтона із дня 3 жовтня 1789 року і Абрагама Лінкольна із 1864 року що писав президент Вашингтон. Оскільки я обов'язком всіх народів признати приведіння всемогутнього Бога, коритись Його волі, бути вдячним за Його добродійства, покірно взивати Його охорону і ласку, і оскільки обі палати Конгресу через спільний комітет просили мене звернутися та поручити народові Сполучених Штатів Америки публічний день подяки і молитви, який треба відзначити, признаючи вдячним серцем численні познаки ласк Всевишнього Бога особливо за можливість встановити форму уряду для їхньої безпеки і щастя. Тому я поручаю призначити наступний четвер, 26 листопада, який має бути присвяченим народом цих стейтів на службу цьому великому і славному єству, який є добродійним автором всього добра, яке було, є і буде». Щоб ми усі могли спільно віддати йому нашу щиру і покірну подяку за його ласкаву опіку і оборону народу, перед тим, ніж вони стали нацією за знаки і численні ласки, за ласкаве заступництво його проведіння, яке ми досвідчили у бігу і заключенні недавньої війни, за великий ступінь спокою, єдності і добробуту, за мирний і раціональний спосіб, яким ми встановили наші Конституції і уряд для нашої безпеки і щастя, а особливо національного останньо встановленого за цивільну і релігійну свободу якої ми благословлені і за засоби, які ми посідаємо поширити корисне знання і загальному за всі і різні ласки, які він ласкаво надав нам. І також щоб ми могли тоді в єдності пожертвувати наші молитви і благання великому панові і володареві нації благати його простити наші національні і інші провини, щоб зумовити нас всіх, чи на публічних, чи на приватних становищах виконувати наші відповідні обов'язки і відповідно і точно, щоб наш національний уряд був благословенням для народу, щоб постійно був урядом мудрих, справедливих і конституційних законів, дискретно і вірно виконаних і притримуваних». Щоб обороняв і провадив всіх суверенів і нації, особливо ті, які виявили нам добру настанову і поблагословив їх добрим урядуванням, миром і згодою, щоб сприяв знанню і практиці правдивої віри, чесноти і примноженню для людства такого ступня часового процвітання, як тільки він сам знає. Дано моєю рукою в Нью-Йорку 3 жовтня 1789 року Вашингтон. День подяки не мав точно встановленої дати. Різні поселення і стейти святкували їх в різний час, а щойно президент Лінкольн впровадив щорічне проголошення президентами Дня подяки, яке у 41-му році Конгрес Сполучених Штатів Америки відзначувати у 4-й четвер, місяця листопада. Звичайно, треба пам'ятати, що із впливом нових громад, із секуляризаційних впливів релігійний аспект життя Америки Американців затратився. І часами вони суперечать практиці перших поселенців Америці у XVI столітті. Хоч багато дечого змінилося, День Подяки залишився інтимним родинним святом, а індик далі залишився головною атракцією цього свята. Український День Подяки. Або свято обжинок зовсім відмінним є свято обжинок, яке має в собі поганські та християнські елементи та дійства. Так вірили, що божество поля живе в останньому снопі. Тому, коли косарі або жінці докінчують жати поле господаря, вони пишно складають останній сніп, а з недожатих коли колосків зв'язують бороду, яку називали по різному спасову бороду, бородою перуна, волосовою, дідухом і дідом. Павло Чубинський. Пише, коли дожинають жито жін, жниці, співають, жалувалася стодола. І пісню кружали, женчики кружали. Коли дожинають пшеницю, співають «Господиня калину ламала». Недожати збільше було обернене колосем до землі, і парубки проповзали під ним, щоб цілий рік їх спина не боліла. В деяких місцевостях парубки качалися по землі, щоб повернути собі силу. Окрім того, в деяких місцевостях довкола недожатих колосків перунової бороди, яку прив'язували червоною ниткою або стріччиною. Клали скипку хліба, сіль і склянку з водою. Довкола бороди вели хоровод, танцювали і співали. З бороди, яка була оберна колоссям до землі, витрушували зерно і приказували роди Боже, на всякого долю і бідного, і багатого. Коли в'язали останній сніп, то співали. Ой, снопе, снопе, снопе, великий, золотим зерном колос налитий. Женці вірили, що в чому останньому снопі хоронилася вся сила. На поділлі, крім вінка, робили так звану квітку. П'ять або шість невеликих снопиків, сплетених разом. Коли цю квітку несли, господареві співали. Ой, весело, господарю, весело, що ми віночок несемо, а ще буде веселій, як положим на столі. Маяло, житочком маяло, як буде на столі лежати. Згодом, підходячи до двору господаря, женці співали. Несемо вам полон зі всіх сторон, із гір і під гір на господаря. Господарське подвір'я, з подвір'я до стодоли, стодоли до комори, з комори на нивоньку. З інших дій на полі задаємо, що жінки кидали тричі серп за плечі, і якщо він гострим кінцем встрявав у землю, то віщував на наступний рік добрий врожай. На Полтавщині в'язали обжінковий хрест, який господиня або її донька несли додому. Не можна плутати вінок, що є прикрасою для дівчини, з вінком, який є останнім снопом. Тому у обрядових піснях, коли жінці несуть цей сніп, вінок господареві співають. Зашуміла діброва, залящала дорога, господареві, жінці йдуть, золотий вінок несуть. Завершивши жатву, жінці обирали найбільш працівиту дівчину в інших місцях, Найгарнішу або гарну дівчину жницю, яку назвали княгиною царівною, клали їй на голову колосистий вінок, переплетений волошками, маками і іншими квітами, і останній сніп несли господареві, розповідає Павло Чубинський, який займався збіренням фольклорних та етнографічних матеріалів. Дівчина з вінком на голові виходить наперед, вклоняється господареві та віддає йому вінок, промовляючи, «А дай Боже, щоб ми на другий рік дождали жито жати і вінка вам принести». Господар бере вінок, дає дівчині гроші і каже їй, «Дай Боже, щоб на тебе в церкві вложили вінець». Цей останній сніп зберігав господар до наступного врожаю, після чого запрошував косарів на Могорич із троїстою музикою і Забавою, Яка затягувалася до півночі. Павло Чубинський закінчує свої записи такими словами. До Спаса обжинаються майже всі господарі. І цього дня приносять до церкви і житні вінки. Священик освячує їх разом із плодами. Вінки ці ретельно зберігаються із зернами. З них починають засівати озимі поля. Матеріал зібрав та підготовив Осип Рошка, член редколегії. А ми собрали, ніхто сприйняв. Там на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 p r o v a s, -s n Крапка ком Усім відомий і довголітний похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Баслтон авеню біля роздоріжжя Грант-Авеню, працює під назвою Fletcher Насевич фюнерал Home. Вже 100 років родина Насевичу подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-815.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 і басеца она восьми місяців ось синій волі половинець Бо у мене міць тримена, ще й пустна сріплена. Я дружу, обгороджу, дощ припну до клею. Хали. Боксте владі не стеля тіла стежилу до край духа Грає мускулястим луком Зим дощів зімлюбачим Ще й дев'ятий куто А на восьмім їсти тяусінь Рвне зелені куто А на восьмім їсти тяусінь Рвне зелені куто Зін дощива пасеца, а на восьмим місяці осін, боли палаве. І йди осін, і мене ніде в'яди, а копиться вела прица, зеленої, а копиться мене. Українська Федерація Америки запрошує вас на семінар Забезпечення будучності членам родини з особливими потребами. Доповідачі обзнайомлять вас як розпізнати вчасний прояви вади розвитку, між іншими аутизм, Дауна синдром, в дитях як також прояви поведінки в старечим Неврологічними занепаді, деменція, хвороба Альцгеймера та інші. Розглянемо існуючі ослуги, ресурси, фінансові забезпечення і допомога і так далі. Семінар відбудеться сьогодні, в суботу, 23 листопада, годині першій пополудні в халері імені Олександра Черника при Українському центрі Сімсот Сирі Роуд, Jenkintown, Пенсильванія. За інформаціями, просимо телефонувати 215-782-1075. Вступ вільний. Український освітокультурний центр запрошує на вже традиційний річний різдвяний базар. В суботу 14 грудня цього року від 9 до 5 години понад 30 продавців, різдвяні прикраси, біжутерії, писанки, різдвяні картки, мистецькі вироби, вишивки, музика, книжки та інше. Різдвяна програма загостить святий отець Миколай та «Колядники». домашня традиційна українська кухня, безплатний вхід на базар. Безплатна паркова площа. Український центр у Філадельфії запрошує вас на наш базар. Товариство сеньорів запрошує українську громаду у віці від 55 років гру вписатися до товариства. Протягом року є цікава програма на сходинах з доповідями, прогульками, фільмами та що. Сходини відбуваються в центрі раз на місяць під час дня. Сголошення приймає пан Юрій Тарасюк на адресу центру. 21 листопада сповнилися 21 уродини нашої дорогої внучки Софійки Захарчук. Поздравляємо тебе, Софійко! Бажаємо тобі всіх божих ласк, кріпкого здоров'я, дальших успіхів в науці. Гордимося тобою і твоїми досягами! Дай Боже, щоб всі твої задуми і мрії сповнилися. Много літа, наша дорога Софійко. Любимо тебе дуже а дуже. Твої буся, Маруся, і діді бажа Панчак, і буння дзвіня, і діді Бориса Харчук. Много літа.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 Управа Товариства українських сеньорів при Українському освітньо-культурному центрі у Філадельфії повідомляє усіх членів товариства, прихильників та гостей, що День подяки відбудеться спільно з українським центром в неділю, 1 грудня цього року у приміщенні центру годині 2 пополудні. Управа Товариства сердечно запрошує до численної участі Усіх членів товариства, прихильників та гостей міста Філадельфії і околиць провести у святковій і традиційній атмосфері День Подяки. Про свою участь у святі просимо телефонувати на поданий номер телефону 215-860-5822. Осередок Сума у Філадельфії імені УПА запрошує громаду на прибути на висвітлення важливіших моментів нового фільму «Історія Суму у З'єднаних Штатах Америки». 7 грудня в сьомій годині вечором при Клюбі на 23 і Браун у Філадельфії. Висвітлення під спонзорством дружинників відділу Сум у Філадельфії. Вступ з добровільними датками. От Суму у Філадельфії ім'я упа запрошує громаду прибути на висвітлення вражливіших моментів нового фільму Історія Суму у З'єднаних Штатах Америки. Цього грудня в 7 годині вечором при клубі на 23 і Браун. Висвітлення під спонсорством дружньої кінодило Сум у Філадельфії вступ за добровільними датками. Дорогі слухачі, пригадуємо, що оголошення або привіти треба пересилати до середи, не пізніше 4 години пополудні. Можна також зайти до бюро центру передати оголошення, та зазначити для радіопередачі. Щиро дякуємо. З глибоким смутком і великим жалем ділимося сумною вісткою, що 17 листопада 2013 року на 96-му році життя відійшла у вічність наша найдорожча мама, бабця і прабабця світлої пам'яті, Катерина Мізак з дому Гутецька. Народжена 29 січня 1918 року в селі Негрибка біля Перемишля. Членкиня Союзу Українок Америки та Марійської дружини, парафіянка Української католицької церкви святого Отця Миколая у Філадельфії, Пенсильванія, віддана дружина, любляча мама, бабця і прабабця, яка все ціло посвятила себе родині. Похоронні відправи відбулися 22 листопада 2013 року в Українській католицькій церкві святого отця Миколая у Філадельфії та на цвинтарі Святої Марії у Дженкенттаун, Пенсильванія, У смутку залишені син Богдан з дружиною Галиною, донька Рома Кужла з чоловіком Осипом, внуки Роман, Павло з дружиною Кейрі, Андрій Наталя, правнучка Олівія, сестра Юлія з родиною в Україні. Вічна їй пам'ять! Шановні слухачі, ви слухаєте радіопрограму Українського освітньокультурного центру. А зараз новини. Опозиція звинувачує у зраді Віктора Януковича, Миколу Азарова, членів Кабінету міністрів, а також партію регіонів і вимагає відставку уряду. Так, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибік відреагували на рішення Кабінету міністрів призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Водночас Олександр Кваснєвський заявляє, що таке рішення українського уряду виникло у згоді з Росією. Кабінет міністрів України ухвалив рішення з метою вжиття заходів із забезпечення національної безпеки України, більш детального вивчення і розробки комплексу заходів, які необхідно вжити для відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямків торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією та іншими державами, членами співдружності незалежних держав, формування належного рівня, на внутрішнього ринку, що забезпечує паритетні відносини між Україною і державами, членами Європейського Союзу, йдеться у розпорядженні уряду. Водночас перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чешетов заявив Радіо Свобода, що підготовку до підписання угоди про асоціацію призупинили через те, що Євросоюз не запропонував механізмів захисту української економіки. Є колосальні втрати яких ми зазнаємо. Ми все, що потрібно до вільності, зробили. Ми мали надію від наших партнерів з Євросоюзу побачити кроки щодо створення механізму, який компенсував би наші втрати. Колосальні втрати, яких ми вже зазнаємо від того, що закриваються російські ринки, що закриваються наші підприємства. Але, на жаль, наші партнери повторюють лише одне. Тимошенко, Тимошенко, нам вже набридла ця платівка. Вона нам не цікава. У цій ситуації, мабуть, «Треба зробити павзу. Вільнусь, мабуть, зачекає», – каже Чечетов. Також віцепрем'єр-міністр Юрій Бойко переконує, що уряд очікував отримати від Євросоюзу не грошову компенсацію, а відкриття ринків для українських товарів. Раніше він оцінив втрати України від скорочення товарообігу з Росією з серпня цього року в 30-40 мільярдів гривень». Президент Янукович говорить двома язиками іншої альтернативи, окрім євроінтеграції, ці для України не існує. Утім, президент Віктор Янукович, який перебуває з візитом Австрії, заявляє, що іншої альтернативи, окрім євроінтеграції для України, не існує. Він також не виключає вирішення питання Тимошенко, утім не оточнює, скільки ще часу для цього знадобиться. У четвер, 21 листопада, Верховна Рада відхилила всі шість законопроектів щодо в'їзду ув'язнених для лікування за кордон, які Моли би вирішити питання Тимошенко. Янукович продає Україну, щоб купити місце губернатора Малоросії, каже Яценюк. Водночас, за словами голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, Віктор Янукович навіть не має наміру брати участі у саміті східного партнерства, тоді як він сам, а також лідери свободи Олег Тягнебок та удару Віталій Кличко збираються їхати до Вільнюса. Крім того, опозиція звинувачує Віктора Януковича та уряд Миколи Азарова в тому, що вони ніколи не мали на меті інтеграції України до європейської спільноти, а також у схваленні рішення, яке суперечить українському законодавству. Це зрада державних інтересів, це зрада національних інтересів, це злочин проти свого народу, Арсеній Яценюк. Це все була дешева гра, в якій Віктор Янукович продає Україну для того, щоб купити собі місце губернатора Малоросії. Це зрада державних інтересів, це зрада національних інтересів, це злочин проти свого народу. Не Европейський Союз відмовився підписувати угоду. Відмовився Віктор Янукович, партія регіонів і його уряд. Це було видно під час усіх голосувань, під час усієї процедури проходження законопроектів, наголошує Арсеній Яценюк. Також він запевняє, що у п'ятницю 22 листопада в парламенті мають бути присутній прем'єр-міністр Микола Азаров та члени уряду. За його словами, цього вимагає і про це йшлося на засіданні лідерів фракцій у голови Верховної Ради Володимира Рибака. Азарова і членів його уряду у відставку вимагає Тягнебок. У свою чергу лідер фракції «Свобода» Олег Тягнебок наголошує, що опозиція вимагає відставки Кабінету міністрів на чолі з Миколою Азаровим. Дуже серйозно це гавкнеться режиму Януковича вже у п'ятницю, каже Тягнебок. Ця гра була не тільки по відношенню до нас, до опозиції, ця гра... Не тільки по відношенню до українського суспільства, ця брехлива гра велася і по відношенню до європейської і світової спільноти. Дуже серйозно це гавкнеться режиму Януковича вже у п'ятницю. Уряд має бути тут. Азаров має бути тут. Ми вже готуємо відповідну постанову. У п'ятницю вона буде зареєстрована в Верховній Раді стосовно відставки уряду Азарова як зрадників національних інтересів України, зазначає тягне бок. Тим час... Сам комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле скасував свою візиту в Україну, яка була запланована на 22 листопада цього року. Водночас член моніторингової комісії Європарламенту Олександр Квасневський заявляє, що угоду про асоціацію між Україною і Євросоюзом у Вільнюсі підписувати не будуть. Коментуючи рішення Уряду Азарова про призупинення підготовки до підписання асоціації, Квасневський заявив, що це рішення виникло у згоді з Росією. Він також повідомив, що їхня Патом коксом місія закінчується. Українці звинувачують у Голодоморі Сталіна і вважають, що жертв трагедії 1932-1933 років треба вшанувати на державному рівні. Про це говорить загальнонаціональне опитування 80 ї роковини Голодомору у роки минулого для майбутнього. Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тим часом експерти наголошують, що влада ігнорує таку думку громадян, адже належних заходів, присвячених вшануванню пам'яті Голодомору, не організовує. Сталінський режим – а неприродні обставини – головна причина Голодомору 1932-1933 років. Такої думки дотримуються 64% учасників загальнонаціонального опитування 80-ті роковини Голодомору у роки минулого для майбутнього фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Коли ми дивилися на прихильників різних політичних сил та навіть ті, хто голосував за комуністів, згідно з опитувань 64% із цим згодні. Це досить цікаве явище. Адже очевидно, що організували голод – тодішні комуністи, наголошує директор фонду Ірина Бекешкіна. Основним джерелом інформації про Голодомор для переважної більшості українців, 60%, нині є засоби масових інформацій. Однак майже половина, 48%, дізналися про нього і через родинні розповіді. І хоча про Великий Голод ніколи не чули лише 2% українців, понад половина, 50%, три відсотки все ж таки знають про нього лише в загальних рисах голодомор козирна карта яку витягують то ховають історики в цілому ж понад половина, 53% українців вважає, що проблема Голодомору не об'єднює, але не роз'єднує Україну. Між тим, науковий співробітник відділу історії України 20-30 років ХХ 20 століття Інституту історії України НАНО Людмила Гречевич наголошує, що українське суспільство досі до кінця не осмислило важливості проблематики Голодомору. Голод, найбрутальніше порушення права людини на життя. Історики довели, що катастрофічні наслідки голодомору, як правило, в тих державах – не демократичні режими або є колоніальна експлуатація. І в цьому, коли ми сьогодні говоримо про голод, то ми не лише віддаємо данину пам'яті загиблих, але ми обстоюємо людські права, принципи демократії, говоримо, що ніякого виправдання не може бути для нищення людського життя, каже вона». Утім, історик констатує, що державна політика пам'яті в Україні сьогодні відсутня, адже, зокрема, відсутні незалежні заходи з влаштуванням жертв трагедії 1932-1933 років. А це, на переконання Гриневич, демонструє недемократичні нинішньої влади, яка ігнорує думку понад 60% українців про те, що роковини Голодомору мають відзначатися на на державному рівні. Офіційна політика пам'яті не може зводитися до того, аби один раз на рік найвищі урядовці відвідували меморіал і покладали квіти, Людмила Гренавець. Голодомор сьогодні лишається козирною картиною в колоді, яку куто витягують, то ховають. Офіційна політика пам'яті не може зводитися до того, аби один раз на рік наші найвищі урядовці лише подекуди їх одним тільки відомо Аби один раз на рік наші найвищі урядовці, лише в подекуди їм один тільки відомий час, відвідували меморіал і покладали квіти. Наголошує Гриневич, влада проситиме. жина вас кроси примириться з Чароксола у далеких чужинах, кличе голос віки, бережіть нашу волю, пам'ятаймо, брати.